«Ало, можеш тепер говорити?» «Так. Ти де є?» «Я? Я вже вклалася у ліжко. Ми ж усі рано лягаємо спати». «Ти лежиш у ліжку?» «Так. Накрилася ковдрою. Лежу в темній кімнаті. Тут приємно, просторо і затишно. Зрозуміло. На чому я закінчив?» На камінні, здається. Так, збирати каміння – це стиль, розумієш? Високий стиль багатих. Тут мало хто розуміє естетику багатства. Ти знаєш, Едіт Піаф, коли розбагатіла, не могла спати на ліжку з балдахіном. Мусила все життя спати на тапчані, як у дитинстві. Це все виховання. Його вже не витравиш. Я планую зробити тут сучасний дизайн. Сучасні матеріали, прості форми, такий мегаполісний мінімалізм. Метал, скло, багато простору. Ну, Додати до цього щось необроблене. На кухні я планую зробити кам'яну жаровню. Для цього мені потрібен плаский камінь. Камінь можна буде розжарювати і смажити на ньому рибу або яєшню. У японських ресторанах так роблять. У тих дорожчих. Я хочу викласти їх у кутку однієї з кімнат. Це буде щось схоже на сад каменів Рюанзі. А я люблю Японію, люблю Китай, люблю Лаодзи і Сьогунів. Ми мислимо схоже. Тому я люблю всі ці їхні штучки. Камені, суші, бонсай. Я хочу показати тобі цю квартиру. Тут величезні кімнати. Я кладу собі на коліна одну каменюку. Опа! Ой, така важка, холодна. Коли ми їхали з Богосом назад, у мене було незвичне осяяння. Я відчув себе вільним. Я був щасливий, живий і благополучний. Я їхав у найкращій машині з тих, які я знаю. У мене нова квартира. Я їм у найкращих ресторанах, де вміють готувати. У їжі головне – якісні продукти. Я люблю щось просте відварну рибу або омара. Без приправ. Просто і натурально. Якісні продукти у нас тільки в чотирьох ресторанах. Але вони знають, що в суші рис має бути теплий, а риба – холодною. І я це знаю. Я можу оцінити їхню роботу, тому я їм тільки найкраще суші. Мої однолітки переживають фрустрацію, вони в кризі. А все тому, що грають не за ту команду. Ось чому вони у фрустрації. Ось чому не знають, що справжня суші – це коли рис теплий, а риба холодна. У мене немає ніякої кризи. І в цьому стані я зустрічаю найкрасивішу жінку, яку я коли-небудь бачив. І тепер я не можу не думати про неї. Ти знаєш, про кого я?